Rekao je Allaho poslanik, sallallahu alaihi wasallam, Svi moji sljedbenici će ući u džennet, osim onih koji to nehtjednu. Neko reče, ako to neće, Allaho poslanit će. Kom se bude pokoravao, taj će ući u džennet, a kom se suprostavi, taj neće ući, odgovori on. استوديو التوحيد الاسلامك امهنا بهدا و سيدي سيدي كل وفالك وكل تقديري ما يؤثك ظالم او اذر شريري ما ظالم أو غدر شريري وانتي يدعوتنا في الشدة سلوتنا وانتي يدعوتنا في الشدة يا دعوتي سلوتنا دراجة براتشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استوديو التوهيد وانت Predavanje na temu Pohlepa za dunjalkom Predavač Hafiz Muhammed Porča Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala objavjuši svoju posljednju objavu Kur'ani Kerim dao nam je upute i smirnice za naš cijelokupni život na ovome svijetu. I obavijestio nas o onome što će biti na budući. Rekao nam je da je cilj naših života ovdje na ovome svijetu da mu budemo u pokornosti. To jeste da svoj život odredimo njegovoj volji i njegovim propisima vidijemo da nam uzvišeni Allah na više mjesta iz historije čovjekanstva navodi primjere negdje primjere dobra a negdje primjere zla kako bismo iz toga pouku uzeli i kako bismo u primjerima dobra vidjeli to što treba i mi da činimo, I u primjerima zla vidjeli ono čega treba da se čuti. Jedno od kuranskih kazivanja jeste i ono koje se spominje u suratolu Asos. Suri koja nosi naziv kazivanja. Ovo kazivanje je od onih upečatljivih kazivanja u Kur'an Kerimu. Koji se spominju samo jedan put. Imamo nekih kazivanja koji, koja se ponavljaju, ali ovo kazivanje samo se jedan put spominje Koran i Kerim. Sura i kasas nosi naziv, kao što smo rekli, kazivanje. I pogrešno je reći priče, jer to nisu kisas, nego kasas, a razlika između jednog i drugoga, kod onoga koji je upućen u tajni arabskog jezika. Kisas znači priča. I ništa više. Dočim kasas. Tu priču nosi dva značenja. Prvo značenje je da je to istinita priča. A svaka priča nije istinita. a pa zato je ispravnije reći kazivanje nego priča. A ako kažemo priča onda treba da dodamo istinita priča. I drugo značenje koji u sebi nosi riječ kasas. Jeste da je to kazývanie rečeno na najlepši náčin. Na najlepši náčin. Nahnu na kussu alejke a chcenel kasasi. My tebi kazujemo o Allahom poslaneče. Najlepša kazývanie. Najlepša kazivanja po govoru. Najlepši govor i najlepša kazivanja po i porukama koja Koja se nalazi u tim kazivanjima. Dakle, to je kazivanje istinito i kazivanje koje je rečeno na najljepši način. Što ne može niko doći sa sličnim njemu, a kamoli boljim od njega. Kazivanje o Karunu. Jednom od ljudi ili bolje rečeno ne ljudi iz naroda Musaova. Kaže uzvišeni Allah u 76. ajetu sure El Qasas, kazivanje. Stavidu billah, inna Karune kane mun kaumi Musa, fa bega alejhim. Nesumnjivo, Karun je bio jedan od naroda, ali se on uzoholio nad njima. Čovjek, običan, nije bio poznat među ljudima. A znamo da je Musaov narod prošao kroz mnoga iskušenja. Najveće je bilo to što je od njih radio prokleti faraona. Što ih je tlačio. Što je ubijao njihovu mušku djecu. Što ih je robjem svojim učinio i podčinio. Dakle, bili su u mnogim iskušenjima. I umjesto da ta iskušenja, da ih ujedini da ih učvrste, da budu zajedno, Posebno kada imamo u vidu da je uzvišeni Allah poslao među njih svoje poslanike, a bio je među njima Musa, jedan od ulul azmi minar rusud, jedan od onih Allahovih poslanika koji su naročito se istakli po svome radu i po angažovanju Allahovom djelješanohu putu tjane musa ovaj čovjek je bio od Musa musaovog naroda ni počemu posebno poznati, običan čovjek kur'an nam na početku ove sure sure kasas kaže in fir'aun ala fil ard farun se uzohoro na zemlji vja'ale ehla zemlje je podijelio neki je sebi približio bili su mu bliski Pa su takvi bili u povlaštenom položaju, a neke je opet robljem mučinio, radio šta je htio. I zato može kako hoće, ali ne može koliko hoće i dokle hoće. Podijelio taj narod. Jedan iz naroda mu ovo, koji je sad bio potlačen, izdvojio se od toga naroda. Postao poznat. Po čemu? Po imetku koji je stekao. Tako da se po njemu primjer navodio i govorilo ima mali karunovo blago. Dakle, ima bogatstvo koje ima karun. Dakle, to je primjer se navodio koliko je bogatstvo taj čovjek imao. Ali, to bogatstvo samo po sebi je blagodat ako se u dobru iskoristi. A nesreća i mu ako čovjeka zavedi, odvede na krivi put i Ako ga učini da krene s da ga upotrije protiv sebe i na način kako je uzvišeni Allah da barakva ta'ala haram učinio. Fa je uzvišen je Allah ovdje ne kaže, fa je šakara alehi. pa je Allahu na tome zahvaljivao, pa je dijelio na Allahovom putu, pa je pomagao sirotinju svoj narod koji je potlačen pa bogu on se okrenuo protiv svoga naroda dakle potpuna jedna zaslepljenost dunjaluk i zato čovjek mora biti svjestan činjenice koju kur'an ukidim spomine wa nablukum biš-šerri vel-ḫeiri fitne mi vas iskušavamo i u zlu i u dobru i u siromaštvu i u bogatstvu i u neimaštini i onda kada imate I u bolesti, i u zdravlju, uvijek si na jednome ispitu čovječe. I zato ovaj svijet nije svijet uživanja i teperiča, već je svijet rada i zarađivanja i pripremanja za ahirec. I zato mnoge je ljude, upravo ovaj dunjaluk i ove dunjalučke blagodati, zavele su mnoge ljude. A zar se nije šeitan proklet i zakleo. لَاُزَيِّنَنَّ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ Ja ću im ukrasiti i uljepšati na zemlji. وَلَاُغُوِيَنَّهُ مَجْمَعِينَ I sve ću ih nakrini put odvesti. إِلَّا осِم إِبَادَكَ مِنُهُمُ الْمُحْنَسِينَ Osim tvojih Allahu, iskrenih i ispravnih robova, osim pravih iskrenih mu'mina, njima neću moć ništa. Priznaj i Dakle, mnogi je ovaj dunjaluk zavarao, pa su zaboravili na da ono što dolazi iza njega. Zaboravili su da ima neko koji je stvorio da hodaju na zemlji i da žive. Pa onaj ko je dao da živiš na ovome svijetu i stvorio te iz ništa, zar mu je teško opet da te stvori ponovo iz nešta? Nije mu teško. I zašto čovječe zaboravljaš? Pretovom je veliki ispit. pretovom je polaganje računa. Pred je put dženneta ili put džehennema. I trećega ne ima. Febega alejhim. Ali on nije Allahu šukur na tome učinio i nije bio zahvalan. Pao je na tome ispitu. Ve atejna min mina al lkunuzi Allah kaže. I dali smo mu od riznica. A riznica, znamo da je mjesto koje je zaštićeno, sačuvano, u kome se drži blago. Ovaj čovjek, on je mislio da je to to blago, da je pravo blago para zlato i ti nakiti ovo svjetskog života. A zaboravio je na iman i vjerovanje. Uzvišan je Allah kaže i opisujući tu situaciju nam predstavlja وَاَتَيْنَهُ مِنَ الْقُنُزِ Dali smo mu od riznica مَا اِنَّمَا فَاتِحَهُ Čiji su ključevi لَتَنُوا بِالْعُسْبَةِ уْلِلْقُوَ Teški bili skupini jakih ljudi da ih ponesu. Znači bili, možete zamisliti šta je tek u tim riznicama. Kad su ključevi tih riznica teški bili skupini jakih ljudi da ih ponesu zbog mnoštva tih riznica i težine tih ključeva dakle imao je šta je mogao i poželjeti i šta dalje je li to sve neki sanjeju o tome i neki misle da je to cilj života kad se obogatim, kad budem imao na kontu nekoliko stotina, hiljada ovoga ili onoga kad budem imao i kuću A u svoj vikendicu ili vilu, kad budem imao i zemlje, kad budem imao ovo, kad budem imao ovo, kad sve to budeš imao, onda ćeš sve to morat ostaviti. I niko te neće pitati, bil ti ili ne, moraće što to sve ostaviti. Pravo ti bilo ili ti bilo krivo. I ideš na ahiret praznih ruku. Nećeš ponijeti za sobom ni čekovnu knjižicu, ni ovo ni ono. Nego samo svoja dobra djela koja se učinio na ovom svijetu. Dakle, šta i dalje? To je za njega bio cilj. To je za njega bila granica. Postigao bogatstvo veliko, bogatio se, misli da je u tome sreća i zadovoljstvo. Ali to nije kraj onoga što nam uzvišan je Allah hoće da kaže. Nešto sa još desilo. Jer koliko je bilo onih koji su bili i uživali u Dunjalućkom bogatstvu. Pa su umrli. I sad, I polaganje računa i tamo čeka na tirecu. Ali ovo me se nešto desilo još na Dunjaluku što uzvišan Allah hoće da nam kaže i da istoga ga pouku uzmijemo. Jer nijedno okazivanje nije bez razloga. Ima sve svoju svrhu i cilj. I lahu kaumuhu. Kada mu reče njegov narod. Dakle, u tome narodu je bilo onih koji su pozivali na dobro i odračali odnos. Bilo je onih koji su znali pravnu akidu, pravo uvjeđenje i pravo vjerovanje. Zašto si na ovom je svijetu? Rekošemo šemu, la tepre. Nemoj se ti zanositi. Nemoj da budeš objesan. Nemoj da te zavarati od tvoje bogatstvo. Inna Allahe la yuhibbul farihin. Allah ne voli objesni. Ne voli one koji su se zavrli dunjaloko. I uzvišeni Allah konstatuje. I kaže Inna la yata, I čovjek prelazi granicu. Griješi. Odmeće se od Allaha žanu, kada? Često, ne svi. Onaj koji se osjeti neovisni. Momin može imati metak. Ali ne osjeća se neovisnim tim i metkom. Zna da je to samo sredstvo do cilja. I ti, i tvoj, i metak, i sve tvoje, to je Allah ovo. Ali onaj ko ga zanese dunjaluk, rahu, stagna, ta kad se osjeti neovisni, ne zna da Allah, ne zna da bi, ne zna za namaz, ne zna ni za što. To je to kada ga zanese. Kad se osjeti neovisnim, onda prelazi granice. Ne ima nikakvih principa. Neće da čuje za namaz, neće da čuje tako dađe. إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحٍ Nemoj da budeš ohol, nemoj da se radiješ tome i metku svome, nemoj da te to zanosi, nemoj da budeš objestan, Allah ne voli takve. Znači, bilo je onih koji su znali za Allah, bilo je onih koji su znali šta Allah voli, a šta Allah ne voli webdeli, i traži, i nastoj fima ata kellahu, u onome što ti je Allah dao, nisi to sam zaradio i zaslužio. Što znači, znaj da, ta, da to bogatstvo, koje si stekao, koje imaš, koje si dobio, ili si naslijedio, to je od Allaha, On ti je to dao. Nemoj se od njega odvajat, nemoj zaboravljati na Allaha, Jer će on dat da zaboraviš na sam sebe, pa ti neće biti ni do čega, pa ćeš propasti. A prije toga Allah kaže, Wa Mi smo mu dali, ne ima čovjeka mu, koji može sam sobom zaraditi. Jesu od sebe stvorio? Jesu sebi dao snagu? Ako ti dođe bolest, možeš mi je sam od sebe otkloniti, ili ljekari nije važno. Ne ima ničega ako Allah to ne da. I zato znaj i čovječe da si u Allahovoj ruci, da si u Allahovoj vlasti, da Allah tomu vlada i da te on stvorio. I nemoj da se zavaravaš, traži i nastovi onome što ti je Allah podario. الاهرة, da stekneš kuću ahirecku, imao je dvorce, ali nije mislio na kuću ahirecku i zato nije znao ni za kakve principe. Odmetnuo se i protiv svoga naroda, protiv vjere, odmetno se protiv Allaha džarašanu. Vala ten se nasiba kamine dunja. moj svoj udio zaboraviti na dunjaluku. Uzvišeni Allah od tebe traži nešto od onoga što ti je podario. I traži od tebe da mu budeš rob, da budeš pokoran, ali da robiješ tome i mi itku. Kao onaj, eladzi jama amalen, va adedeh. Koji izdana u dan broji svoj imetak ili ide na konto pa gleda koliko je stiglo i koliko se namnožilo. Koji skuplja imetak, poglepan, što više ima, sve više oči gladne. Va adede i broji to. Ja sebu misli en ne malehu ahlede, da će ga njegov imetak vječnim učinu. Neće sigurno. I metak nije božanstvo. A ti si ga uzeo za da božanstvo. Jer onaj ko te može vječnijemu činiti, to je uzvišeni Allah, kome je na seć dopadaš i treba da činiš. A nije i metak, a nije materija, a nije vlast, a je položaj, a nije niko na dunjaluku. Jedini uzvišeni Allah. A mora ti dunjaluk proći. I moraš na afiret doći. I zato pripremaj se za to. Radi za ahiret, to je glavno, to je cilj. Ali nemoj zapuseti ni dunjalog. Ali nemoj da ti je dunjalog cilj, prvo ahiret, jer to je pred tobom. Va ahsin i dobročinstvo čini. Kema ahsan Allahu ilik, kao što je Allah svoje dobročinstvo tebi dao. Rodio si se sam. Rodio si se bez ničega. Ne odjeveno. Nisi znao ništa. Nisi imao ništa. Pa je Allah uzvišen i svedao. I to što misliš da si sobom zaradio, On uzvišen i ti dao snagu i dao ti mogućnost da radiš i zaradiš. Pa mu zato zahvaljuju. ahsin كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِدْا I budi dobročinitelj. Dobročini, to jeste drugim riječima, Radi, kao da vidiš Allaha, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Ti ne čini nered na zemlji. A koji je najveći nered na zemlji? Najveći nered i najveća nepravda, najveći zulom, jeste nevjerovanje Allaha i odbetanje od njega. To je najveća nepravda. Sveti dao. stvoriote, te. do određenog roka. Evo ti radi čovječe. Dao ti mogućnost. I ti kažeš neću. وَلَا تَبُغِلْ فَسَادَ فِي الْعَرْضِ I ne čini nared na zemlji. Jer je Allah redu spostavio. inna Allaha لَا يُحِبُّ mufsidin, A Allah ne voli one koji nared čine po zemlji. Ne voli ih Allah. I zato najveća mudrost jeste spoznati šta to Allah voli, a šta to Allah ne voli. Tvoj gospodar, ljudi imaju svoje strasti i hoće svojim strastima da udovolje i ugode i gledaju šta njima odgovara i šta im paše i onda... Kaže, meni odgovara to. Ja volim to, a ne volim to. I drugi se njima prilagođavaju. I troši i metak na je putu. A da si ti kao musliman koji si se takav okarakterisao i takav predstavio, da li si ti zaista taj koji zna šta Allah voli i zna šta Allah ne voli i radiš po tome? Da si ti i tvoj i metak i sve tvoje Allahovo. U Allahovoj službi. U onome što On voli. A nikako ono me što on ne voli. Qale innama utituhu ala ilmin indi. Kur'anski ajet ovde kaže. Qale. Reče On. Što znači. Ovde nije On nimalo razmišljao šta će odgovoriti. Odjednom qale. Reče odjednom. Premda imamo gore prijet ga ukazivanju waqa'i i recetai i tako dalje. Znači, on je odgovara tome koji ga je pokušao savjetovati. Odma odgovara inna ma utitu ala ilmin indi. To sam ja dobio samo po svome znanju, to je moja zasluga. Ko ima drugi udjela u tome što što ja imam ovolika bogatstva? Što znači da je to njegova akida, njegovo ubeđenje. On nije razmišljao o tome što su ga posavjetovali. Već odma odgovara i kaže, to je samo moje znanje. A drugu, ako ćete na kraju, pa Allah da mene ne voli, ne bi mi ni dao ova bogatstva. Dakle, mnogi se zavaravaju tim bogatstvima. I hoće da vjeru ograniče samo u jedan uski krug i da kažu, Ja ću od bajrama do bajramom džami. A ovo bogatstvo koje imam, to mi Allah dao, a to je sve dokaz da je on sam nam zadovoljan. A to nije tako. Jer da je Allah zadovoljan, da Allah dijeli na dunjavluku prema svome zadovoljstvu, ne bi kjafiran nikada napojio ni gutljajem vode. Nije ovaj svijet kuća nagrade i kazne. Već je ovaj svijet kuća iskušenja, pa ne znaš kakav će pred tebe ispit biti stavljen. Ali imaš vrste principe i ne ima skretanja, jer znaš kud ideš i kome ideš i pred koga ćeš na kraju stati. Evo je, ja je, kuranski odgovor je, a zar on nije znao, on se hvali svojim znanjem. Za on nije znao en nalahe kad ehhlae min kabliimi nel korron, da je Allah uništio prijenjega mnoge generacije ljudi, mnoge narode, men hu e šeto min hukuten koji su bili veće snage u eksaruđma a i više iecska imali. Dakle, nije po tome imetku mjerilo Allahov zadovoljstva ili nezadovoljstvo. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِلَّتِ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَا إِلَّا مَنْ آمَنَا وَعْمِرَ صَالِحَ Nisuh vaši imetce i vaša djeca to što što će vas približiti Allahu, jala šan, samo po sebi i što izražava dokaz Što odražava dokaz Allahovog zadovoljstva. Imaš porod, imaš i metka, znači Allah zadovoljan. Nije to taj princip. Jer imaš dokazi iz istorije, čovječanstva, koliko je naroda uništeno, a imali su veću snagu i više i metka. Što znači da je Allah sa njima bio zadovoljan, ne bi ih helac učinio. I ne bi stradali na najgoriji način. Dakle, nije to taj princip. Govoremo. وقالوا نحن اكثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبين i govore مل smo većeg imetka i većeg poroda mi každjeli nećemo biti Allah je sa nama zadovoljen neuzubila i to je veliko zavaravanje da čovjeka šeitan prokleti navede da zaboravi na Allah جل شانه u I sam sebi čovjek počne suditi. I kaže, pa ovo je dobro što ja radim. A ko ti kaže da je to dobro? A ko ti kaže da je to prihoćeno kod Allaha Čelvašanu? Ibrahim A.S. Halilullah, čovjek Allahov resul poslanik, kome je vahji Allahov govor dolazi. Kada je napravio kjavu, a ima od ovih dunjalučkih poslova šta bolje Da se napravi Allahova kuća, prema kojoj će se cijelo čovječanstvo okretati do sudnjeg dana, kao kibla ljudima. Kogod klanja namaz, ima se vama od toga i Ibrahim, jer je on postavio to kamin, jer je on gradio kjavu. I kad je sa gradio mi rekao, sad sam prešao sina Čupriju, sad sam sve postigao, Allah je sa mnom zadovoljen. Može sačuva. Rabbena te kabel minna. Allahu kavuli ovo od mene. Smiluj mi se. Oprosti meni, mojim roditeljima, svim mu'minima. Jeumeja kumul hisa. Traži oprosta nakon dobrog odjela. Ne zanosi ga to dobro odjelo. Mu'mine, koje te dobro odjelo zanese? U tvojim očima dobro odjelo. Znaj da to nije dobro odjelo. Jer dobro dijelo te navodi na poniznost Allahu djelašanu, a ne oholost. Ne da budeš zaveden, da kažeš sa samja učinio za islam i muslimane, sad meni ništa više ne smeta šta god uradim. Men huva ešaddo min hu, kuvaten va ektaru džema, bili suništeni, jači od njega i bogati وَلَا يُسْأَلُوا عَنْزُنُوا بِهِمُ الْمُلِّرِمُونَ Zločinci, prijestupnici, griješnici. Kada se ogriješiš o ljudima, slijedi ti kazna. A šta kada se ogriješiš o uzvišenom Allahu Đelešanu, gospodaru svih ljudi i svih svjetova. Uzvišeni Allah kaže, وَلَا يُسْأَلُوا Anzunu bihimul muđrimun. I neće biti griješnici uopšte ni o svojim griješnjima. E sad postavljam pitanje. Kako to? Zar neće polagati račun? Šta će biti sa njih? Waqifuhum, Kur'an kaže, i zaustavi Kada? Kad krenu prema džehennemu, potiraju ih meleki azaba. Waqifuhum, dolazi naredba, zaustavite ih. Im ne su mes'ulun oni su sada pitani sada će biti pitani a u Kur'anskom ajetu uzvišeni Allah kaže opšte pitani ćete biti kako svatiti ovo jevo radi se o različitim mjestima i, razli, i različitim situacijama u kojoj imaće se pi kafir inače u situaciji kada im se presudi Kada vide džehennem pred sobom, Kada vide da valja gorit u njemu i u njemu se patit. I to vječno ne uzumila. Onda oni ne žele više išta iskim da govore. O sebi su se zabavili. E sad ćete biti pitanje. Kad vam se ne govori. A onda će i keaveri poželjeti u, u jednoj drugoj situaciji. Poželjet da se pravdaju. Da kažu Allahu imali smo Ne valjaste vladare, imali smo one koji su nas na krivi put odvodili, imali smo Titu, imali smo Džavla, Trnov, sve će se pravdati, željeće to da kažu. Željeće da se opravdaju, da bilo šta ili kažu ili slažu, nije važno, samo da se kutarišu. Željeće u jednom trenutku, pa Allah kaže, e tada uopšte pitani neće biti. Allah će im Allah, Umuknite u njemu. I uopšte da sa mnom razgovarali niste. I više neće boć progovoriti. Kada se ispate i ispate i napate, onda će reći, Ja maliku dozivaće koga? Dozivaće meleka, koji je zadužen djehennemu. Koji nadzire džehennem. Jer vatra džehennemska izbačuje džehennem lije. Koliki je šitet i žestina džehennemske vatri. Te kad u temedjezu miral umalo da se taj džehennem raspadne u žestini. Kontroliš je nadzire. Melek koga kada pogledaju, tuga im se poveća. Šta se dešava, Allaha uopšte ne smiju dozivati. Nego, kažu, ja maliku, o maliku, o čuvaru džehennema, o meleku Allahov, li jakubi alejna rabbu, daj da tvoj gospodar nas uništi. Ne smiju reći rabbuna, naš gospodar da nas uništi. Nego tvoj gospodar daj da nas uništi, da pomremo svi. Ne možemo više ovo trpiti pa nakon hiljada godina odgovorim dolazi in neku makitun, vi u njemu ostajete. E, to je to značenje. Wala yuselu an zunu bihimun muđrimun. neće biti griježnici uopšte pitanje o svojim griježima. I kad čovjek ovo zna, pa kako može i kako zgriježi, Tako može pomisliti nagrije. I zato se valja ispravljati. I kad nastojiš da ne griješiš, opet šeitan prati i koristi priliku da negdje sklizneš pa da pogriješiš. Ali svojstvo mu'mina je da se vraća odma, da se ispravlja. Mu'min kolikog od nastojao ne može biti bez griješa, Jer nismo meleke. Ali čim... Vidiš da nije u redu, odma se vraćaš. Nema ustrajnosti na je putu koji nije u redu. To je to. To je razlika između puta mu'mina i puta onoga drugoga. Dakle, čovjek treba da nastoji, da nagrije i ne pomislije kamo li da ga uradi. A šta je sa onima koji misle i razmišljaju Kako grijeh da urade, samo je važno da ih ljudi ne vide, jer će ih ljudi osramotit. Pa kakva je to sramota pred ljudima, nasprav sramote pred Allahom. An Tada ti zločinci neće biti pitani uopšte o svojim grijezima. Kad neće da govori biće će pitan. Kad hoće da govore, nema govore. Ne ima toga ko se može sa Allahom -l -l njegovom uzvišenošću ko se može poigravati. I tomu ne bi dovoljno posavjetovan. Rečeno mu šta valja, a šta ne valja, ali on ide dalje. I to je ta situacija uvijek u društvu. Kada ispravljate jedno društvo, Ili pojedinca, ili grupu ljudi, itd. Nasihat činite. A sahabi Božih poslanika, ali i sato je salam, davali su mu prisegu. Davali su Allahom, Rasulom, ali i sato je prisegu, između ostalog i na to, dakle čvrt zavjet, da će nasihat činiti muslimanima. I sada, kada činiš nekome nasihat i savjetiš mu, on je u jednoj od dvije situacije. Ili će to prihvatit i ispravit se, ili će to odbiti, pa će bit goriji nego što je bio. Ali to nije naša krivica, niti je to naš problem. Mi ćemo biti pitani i svako od nas u granici svoga znanja i svoje mogućnosti. jesili znao i jesi li radi, jesi li ispravljao, jesi li nas jehačim, jesi li savjetova. A onaj dotični će bit biti je li prihvatio i zato... Prvom među svojom rodbinom. Kreni od najbližih, ve enzir ashiratak al-aqrabin, i upomeni svoju bližnju rodbinu, ko neklanja, ko ne zna za Allaha, ko ne zna za akidu za šehadet, mi dobro se potrudi da oni to saznaju, jer ćeš ti biti pitan jesli prenio. A oni će bit pitani jesu li prihvatili. فَحَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَبِهِ Nakon toga nasihata, on se nije tjel ispren. Izrašao je عَلَىٰ قَوْمِهِ Pazite ovdje. Kur'an je precizan. I da Bog do svi koji kažu شهَهَدَتْ لَا إِلَا لَا مُحَمَّدُ رَسُولَ Da Bog do svi znaju arapski jezik. Koja je to blagodat? Da razumiš jezik gospodara svih svetova mi osjetimo kad neko lepo uči i kad je uošte uči Kur'an duša osjeća ali koliki je taj procenat osjećaja u poređenju sa onim da se to razume uzvišeni Allah kaže feharaca ala qaumi ne rekao feharaca baina qaumi ne je rekao izašao je među svoj narod samo i gotovo nego ala qaumi Iznad svoga naroda, ohol, mutekebir, objestan, hoće da im prkosi fizi netihi u cjelokupnom svome sjaju i bogatstvu. Hoće da ljudima prkosi, da kaže ovo je pravo u čemu sam ja, a ne vi. I pogledajmo sada, ljudi se podijeliše u dvije skupine o što je toc čii jestsko slučaj. kad se nešto deci ljudi odba Jedi kažu jest drugi kažu ni. ali vi ština jes jednima. Ale le ni na jurij Dunel hajatet duijaja.reko še oni koji žele pri žejkuju koji se nadaju koji vole el hajatet duje, dujalučki živut. koji ne misle na hereet jalejtelena kamo sreći mislema utli karun pogledajte mi kada čovjek ne znalica nešta kaže ne daj bože i opet kaže ne daj bože da mu se to desi što on pomislio jer kuranski svjai kaže wa yad'u al insanu bi sharri du'a'uhu bil khair tko je sebi do učini dovu za zlo umjesto dove za dobro. Ti kažeš, Bože, daj mi i metak, daj mi ovo, daj mi ono, a ne znaš čovječe da je u tome upravo nezreča tebi. Traži od Allaha prema njegovom znanju, daj nam dobro na ome svijetu i dobro na budućem i ovaj nam džehennavske vatre. Habba na atina fi dunia hasane, vo fil ahireti hasane, ne znaš u čemu je tebi dobro. I ljudi ovi kažu, ja lejta lena mitlema utje karun. Da Bogdo mi imamo nešto slično makar ovome što ima karun. Inna hu le du On je bezumije jedan najveći sretnik. Ne ima boljeg sretnijeg čovjeka od njega. Pogledaj šta ima sve od bogasta. Može radit šta hoće. Može radit. Ali ne može. Može radit da ima imana. Radio bi prave stvari. I uložio bi to Allahun u pokornosti. Ali ne može Allahu mu ne da, jer nije za ga. I zato ne da na Allahovom putu onaj ko ima. Nego onaj ko, u nas kaže ko je naučio. Da Kome Allah dao. Kome je Allah Olakšao taj put. Fesenu je siruhu lili justa. Mi olakšamo put dženneta. A onom je olakšao put džehennema. I dvojica su isti. Dvojica ljudi su isti. Onaj koji ima imetak i troši ga na Allahovom putu. I onaj ko nema toga imetka. Ali kaže Allahu da ja imam taj imetak i ja bi ga trošio na tvojom putu. Pa su njih dvojica isti. I dvojica drugih su isti. Onaj koji ima imetak, pa ga troši na šeitamskom putu. Pa ga troši na zlom. On je isti, i onaj koji ne ima toga imetka, a kaže, da ja imam ta imetak, i ja bih kratabo potrošio. Pa su jednak. Wa qala l l l a onda kažu oni koji ima je dato znanje el ilme pravo znanje određeno znanje znanje vjere Allahovog zadovoljstva to je pravo znanje sve ostalo je znanje sredstvo do cilja lekar mehancar ovo ilono sve to sredstvo do cilja da zaradiš da pomogneš ljudima ali u cilju dina opet ali osnovno i glavno Znanje jeste znanje vjere. To je to stanje. Dakle, nisu ušutili. I pazite, ovo je vrlo važno. Da vidimo iz ovoga događaja, da oni koji su vidjeli taj prkos Karunov, nisu ušutili na tome. Bez komentara. Nego su donijeli sud Allahovu pogledu toga. Dakle, kada jedan narod radi zlo, a drugi vidje to zlo, pa ga ne skričavaju, onda će azav sve zadesiti. Vidje ćemo koga će azav zadesiti iz okazivanja, ako će biti spašen. Wa allavina, a kažu oni, kojima je dato zdanje, teško li se vama? Sevabu Allahi, Allahov sevab, Allahov zadovoljstvo i njegova nagrada, kajrun, To je bolje li men amene onome ko vjeruje va amile saliha i radi dobra djela. Wa la yulakaha illa sabirun. A to će postić, postići samo oni strpljivi, ustrajni i zdržljivi, koji na Allahovom putu ne posustaju. Uzvišeni Allah kaže Fekhasefna bihi pasmo Njega, pa smo i njega i njegov dvorac u zemlju utjerali. Pa nije našao nikoga ko će ga pomoći mimo Allah. Gdje su one sluge bile karune koje su te slušile? Gdje su one vojske koje su te čuvale? Gdje se onaj narod koji ti je dojuče Koji je uz tebe pristajao, želeći tvoj imetak? Primjer Karunov Kao primjer onog jednog namjesnika. U jednoj zemlji. Nije važno gdje. Ali je bitna pouka. Jednom namjesniku, vladaru u jednoj pokrajini. Crko je I ljudi da bi se njemu dodvorili i približili, okupaju se oko onoga magarca i počne plakat. <laughs> Nije im žao magarca kao magarca? Neko im želja za... Za da kakvom koristi od toga vladara. A dalje kazivanje kaže, a kad je on umro, nije bilo nikoga da njega isprati nađe nas. Dakle, dok imaš vlast, dok imaš ta bogatstva, položa, ljudi su s tebe. I ono što ne treba, oni ti dodvoravaju, prilaze, olakšavaju i tako dalje. Izgubiš to, nećeš naći ni ono što je nužno među ljudima, da jedni drugima priđu u susred, da im pomognu. Ne ima. Bez rada ujme Allaha, djelašanohu, ne ima drugog rada. Dakle, sveto to u zemlju propalo. U Buharinom Sahihu se prenosi hadis od Resulullah s.a.v. da kaže, neki je ču, čovjek vukao svoj ogrtač, pa je bio utjeran u zemlju i on će tonuti u nju do sudnjega dana tonuće u, u zemlju do sudnjega dana. Ovdje se u tefsirima spominje jedan događaj, je li istinit, nije li Allah najbolje zna. Ali se kaže da je Karuna zadesila dova Musa, a.s. O čemu se radi? Taj narod je pokušavao na više načina da izdijeti i uznemirava lahovog poslanika Musa, a.s. Kaže se da je Karun potplatio jednoj nemoralnoj ženi kada se bavila nemoralnom zinalukom. Potplatio joj da bi ona govorila protiv Karuna i rekla da je on sa njom nemoral počinio. do te mjere. Ne granice u leži, ne granice u kupru, ne granice u, u, u tome u tome asiluku ne uzubila. Dakle, Karun je potplatio Toj nemoralnoj ženi. Da bi ona potvorila Musa. O čemu se radi? Musa, kaže, se klanjao je dva rekata. I zamolio Allaha, da mu dadne rješenje. I zaklao je tu ženu, Allahom uzvišenim, da, da mu kaže, kojoj je to rekao. I koju je nagovorio na to kada je ona rekla da je to bio Karun, Musa ali i selam zatraži od Allaha djelašanuhu, nakon što je sećdu učinio, da mu pomogne protiv Karuna. I uzvišeni Allah je naredio zemlji da mu bude pokorna u pogledu njega. Te je Musa rekao zemlji da ga i njega i njegovu kuću proguta. I dodan danas u Misiru Postoji to mjesto i zna se gdje, gdje je bila kuća Karunova. Kao ibret i pouka ljudima. Možda ima i koji bi volili da zarove malo u te Karunove riznice. Samo se bojim da će ih s opeći, pa će se zajedno sa njim u njemu pržiti. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَ سَرِينِ I nije bio taj koji je pobjednik. Htio Allahu prkositi. Htio se Allahu suprostaviti. Dakle, to ga je zadesilo na Dunjaluku prije, prije ahireta. Hadis koga bilježi imami Taberani i Ibni Hippan u svome sahihu, kaže, u pogledu Karuna, govori nam o ljudima koji ostavljaju namaz. Nekoga će vlast omestiti pa će ostaviti namaz. Nekoga će i metak omesti pa će ostaviti namaz. Nekoga će nam i čas među ljudima omesti pa će ostaviti namaz. Porijeklo i tako da. Sve te vrste ljudi i uzroci ostavljanja namaza spomenuti su u ome hadisu, koga apiže ova dva imama, hadisa imam Taberani i imam Ibn Hibban. Kaže u njemu Resulullah sallallahu alejhi ve sellem Ko bude redovno i propisno obavljao namaz, on će mu biti na sudnjem danu svjetlom, dokazom i spasom. Ako ne bude obavljao namaz, na sudnjem danu neće imati svjetla dokaza, niti će biti spašen. I bit u društvu karuna, ovoga o kome sada govorimo, Firauna, Faraona, Hamana, isto tako jednoga koji je bio graditelj u Fara kod Faraona, i Ubeja ibni Halefa, svakre neprijatelja, za vrijeme Resulullaha Muhammeda s.a.w. Dakle, naći će se u društvu takvih onaj ko ne bude obavljao namazom. Koga je ili imetak, ili vlast, ili njegov nam, položaj, ili čast među ljudima, ili nacija, ili bilo šta drugo, koga je omjelo od namaza. Kome je to bilo prijeće od namaza. I oni koji su juče priželjkivali njegov položaj, da se nađu njegovom položaju. Sjetimo se šta su govorili. Da Bog do... Mi imamo i da smo u, u, u onome u čemu je karun. A da li biste danas poželjeli da ste u onome u čemu je taj karun? Kada ste vidjeli svojim očima njegovu propast. Zbog prgosa koji je činio. Va alsbaha i počeše. Oni koji su priželjkivali. Njegov položaj, njegov sjaj i ono u čemu je on juče bil ems. U arapskom jeziku jedina riječ koja kada se odredi, neodređene. A kada se neodredi, određene. Kako to? Kada se kaže ems, to je juče, neodređene. A kada se kaže el ems, to je prije. Dakle, odrediš ga, ali to prije, neodređeno. Ne samo juče, nego prije. A kad kažeš ems, to je samo juče. Ovdje se kaže bil ems. Oni koji su prije toga prižekivali da imaju Faraonov i da imaju Karunov taj imetak i njegov položaj. Jaku lune govore. Vajke ene Allah. Je bisutu rizqa limen yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Mufassiri okolo ga ima 2-3. Jedni od tih a Allah najbolje zna da je najbolje, da se ta mišljenja spojio jedno. To jest, da i je među ljudima bilo onih koji su govorili zar ne vidite šta Allah čini? Da Allah daje nekima od svojih grobova, a drugima uzima. Njemu je dao, sad oduzeo. A drugi da su govorili, Vaj, ke ene, Allah. Reklo bi se, ke ene. Međutim ljudima je bilo onih koji su pouk uzeli. I rekli, vidite šta Allah radi. Juče mu dao, danas mu uzeo Nije se igrati sa uzvišenim Allahom, Čel A bilo je i onih koji su rekli, Vaj, enne ene. Znači, isto ga drugi nisu uzeli pouk. Pa su rekli, reklo bi se da Allah nekima daje, nekima uzima. Nikad nisu sigurni, nikad neće ni biti ubijeđen. E to su oni koji se spominju od vrsta džehennemlija, koji su, koji uvijek slijede nešto, uvijek za nekim idu. On svoje ne ima mišljenja. La debrale. Ne svog mišljenja, nema svog objeđenja. Kullu da'ifin mustada' Odvrsta džehennemli ako je resolalis od koje za u somem hadisu kaže na prvom mjestu kullu da'ifin mustada' la zabrele svaki slabi putlačen ne ima svoga mišljenja ništa niti niz čega on pouku ne crpi bio tito Hajmo uz njega došo drugi Hajmo uz njega prošlo taj drugi Hajmo uz njega nikakva principa ništa Šta god go kaže, tako je. Ne može to tako. Prvi među dželjem nemlijama spomenuti. Allah ti dao pamet. Ti hoćeš da si bez pameti. Ne može to tako biti. Bumin takav ne smije biti. Ma da čuješ ne znamo dakle. Ma smim bere ako treba. Ako si čuo da neko nešto pogrešno kaže... Da mu je narjeđeno, pa kaže, vala, nije tako, a ti znaš da jeste, i objeđen si u to, ustani i reci, nije tako. Istina je preća i od mene i od tebe. Dakle, ne smiješ biti od onih koji će u sve pristajati, koji će samo klimat glavom, tako je, a i drugom, tako je. Tako je kod istini a kod neistine nije tako i ne može tako biti. Dakle, od tebe islam. I tvoja čvrsta akida zahtijeva da budeš takav član u društvu koji ima svoje uvjeđenje i zna šta je pravo i prema tome radi i djeluje. Ne povodi se za svimi svaki. Danas imamo oni, kažu, pa imamo jednu skupinu, omladina je to, oni nešta hoće da sprovodi, oni ovo, oni ono. Sunnet ispade da je neobičan. Sunnet ispade da je ispravan. I mi znamo to što se govori da nije istina i da je laž. I u najmanju rukom mi šutimo. Le zebrele, daif mustaba, slav potlačen. Nema svoga mišljenja. Allah to ne dozvolja. Među ovim ljudima je bilo oni, i ovo je Allah najbolje zna, najbolje zna ovako protumačstvuj ajet jer neki kažu ova riječ vai ke enne znači da su neki pouku uzeli. i to znači u našem jeziku zar ne vidite kako Allah nekima daje od svojih robova a nekim uzima tu drugi, mu mufessiri kažu vai ke enne doslovno ta riječ znači ke enne su mu kao da nisu obećani reklo bi se Da Allah nekima od svojih robova daja nekimu uzima. A dok kuranska riječ u sebi nosi mogućnost jednog i drugog značenja, a ne onoga što spriječava da bi to moglo biti, u tome slučaju nema zapreke u ulumom Kur'anu, u kuranskim naukama, da se oba dva mišljenja prihvate. Što znači i među tim ljudima, a i ovo je i najrealnije, da je bilo onih koji su... Stavili prst na čelo i rekli, zapitali se i vidjeli onu javu u kojoj je propao Karol i njegov dvorac i rekli, zaista Allah čini šta hoće. A drugi da su nastavili po starom i govorili, reklo bi se, može bit, a ne mora, Bog znaš šta je. Dakle, oba dva znađenja su ovdje moguća. لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَحَاسْلَ فَبِنَا Po drugom kirajtu mutevatir لَحُسِ فَبِنَا Da nam Allah nije svoju blagodat podario mi bismo propali u zemlju. Utjerao bi nas Allah u zemlju. Ili bili bismo utjerani u zemlju. I jedno i drugo značenje je ispravno i mutevatir u Kur'anskom. A jer ovi koji su rekli lahasete bina Allah bina su zemlju utjerao. A drugi su rekli lahusife bina. Bili bismo utjerani. Znaš je Allahovi meleki ih utjerali, al opet ko je taj koji je to naredio i koji je glavni činitelj svega da toga uzvišeni je Allah je našamo. Tako da nekada riječ u Kur'anu jedna navedena po Više kirajta, mutavatir kirajta, ispravnih kirajta učenja Korana, ukazuje nam na taj cjelokupni događaj. Neki su rekli, Allah bi nas u zemlju utjerao, a drugi su rekli bili bismo smo u zemlju utjerani. Wajke ennehu la juflehu il kafirun. I zasigurno kafiri neće uspjeti. I ne mogu uspjeti. Oni će biti od onih koji su propali i na dunjalu ko ina Intu tilke darol Ahhirretu na žealluha lilhladi laju riddu na fil diwalaa fesada vla Aribbetu lilmu takin. Ta kuča ahiretka mi smo jo učinili, Šta znači, mimo jo učinili. Ko znato nepitaju uč koji se sebave lubo. Šta znači mimo jo učinili. Znači da džennet već postoji i džehennem već postoji. Jedan od naših alima umosni iz sure Zumer iz jednog harfa te sure shvatio je i uzeo dokaz da je džennet već stvoren i da džennet već postoji. A to je riječ koja Hatta i da uha U, toj, u tome harfu V, koji je Vavul Hal, koji ukazuje na stanje, taj harf ukazuje da, da već džennet postoji. Dakle, ne da će biti, u budućnosti stvoren, već je stvoren džennet, a dokaza, zato ima više I da postoji džennet već i da postoji džennet, makar ih mi ne mogli dok vidjeti svojim očima, jer ne znamo ništa je sve na prvom nebu, a kamo li na drugom i sjedmom i ostalom. Što se postoji? A dokaz zato je i hadisi koji govori da se džennet uz Ramazanu krašava, to znači da, da je džennet već prisutan i da se zatvaraju, da zatvaraju džennemska vrata. To, ta kuća ahirecka uzvišenja Allah kaže, mi, je, mi smo ju učinili on ima koji ne žele da se ohole na zemlji. Šta znači oholost? Čovjek pita Boži poslanika ali sad sam. Boži poslaniče, meni je drago da imam lijepo odjeću i obuću. Je to oholost? Kaže, nije to oholost. Oholost je da odbacuješ istinu i podcijenjuješ ljude. To je oholost. Oholost je da si nepokoran Allahu i žele našano. Kaži se, boj se Allaha, ne smije se, to je haram. A ti kažeš, jest, ali moja žena. Jesta, ali djeca, ali kuća, dunjalu, viza, državljenstvo. Sveto to drugim riječima, ono što te odvodio od Allaha. Zovi ga kako god hoćeš. وَلَا فَسَادَ I neće nerid. Šta znači nerid? Znači ne postupati po propisima vjere. Ne postupati po, po onome što uzvišen je uzvišen Allah propisao. Znači kuća Ahirecka kome pripada? oni ima koji prihvataju istinu i rade po toj istini. Аману ва амину салих. Suprotno tome, oni koji se ohole i oni koji nerid čine po zemlji Grieše Allahu, Jalšanu, johole se neče istinu da prihvati. Što znači, za koga je ahiret i ko će uživati na ahiretu? Ko vjeruje i čini dobra djela. Ko živi na ome svijetu, Allahovom zadovoljstvu, tamo će mu Allah dati i svoje zadovoljstvo i da bude on zadovoljan. Allahom, Jalšanu, šta znači Al-Aqibatu svršetak, konac, kome je pripada, mutakin, bogoboja zlima. Onima koji su shvatili Allahom u veličinu, ili razmislili o tome, a u potpunosti se to ne moželi svatiti i ima koji su se Allahu pokorili, nisu se oholili, seđu mu učinili, men djae haseneti falahu kajrum minha. I so im se ovo kazivanje završava. Onaj ko dođe sa dobrim djelom imaće bolje od toga višestruko će biti nagrađen. Wa man jaa bis-sayyati akodoge sa lošim djelom fala yuzaa illa misl fala yujzalalina amilussayyati illa ma kaanu Neće biti nagrađeni ili neće biti kažnjeni oni koji su došli sa lošim dijelom ni po čemu drugome, osim po onome što su na dunjalog učinili. Dakle, potpuno Allah ođer pravda. novog pravda. Molim uzvišanog Allaha da iz ovog kazivanja povuku uzmimo. Da nam ništa na ovome svijetu ne bude preprekom, ne bude činiocem da skrećemo s pravog puta, niti preprekom da idemo pravim, ispravnim potem siratim ustakima. Možem uzveša vallaha jala šehnu da nas učvrsti na njegovom pravome potu, da nas njima ubooti i da nas učinja coj pokornih. Robo vaso kojima je on za lovoj. Amin, ja Subhanak Allahumma, bihamdika, shodha, la ilaha illa, ilah, ilah. enta. Istanfa, rakao, vajto. Rakao je Allahu posanik Muhammed. Sallallahu alaihi wa sallam, prenesite od mene makar jedan ajed. A rekao je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, ako govori ljepše od onoga koji poziva Allahu i dobra djela čini.